Auteskundeak ira gandira batzuentzat. Ongi, beste zenbaitentzat gaizki dena den. Gure autetxiak bozkatu ditugu bost urtelentsa hor dira. Aldaketa nahi nuen, aldaketa goitatua ginuen etzipenekin, aldaketa jinda. Bere aldebona eta txaga ekagiz. Aspaldiko politikadi edo politikeroak ezin kasatuak atetikatera eta leiutik sazera usatuak zirenak, aldiumtan kanporatuak izan dira. Bainan ez denak, hala-ala, hautetxi berrietan gazteak, politikan sartu berriak, agertu zaizkigu. Bainan, beste zenbait, ezain gazte, lagu berria bizkarrian aurkezu direnak, bildotz gaitzesari egiten zaio bezala beste amabatek maitatzeko. Ez zut segurki eta alere emendik nahi norongi eta norgaizki. Oa harazin nahinuke bakarrik, hautezkundek eragutsi digutela, aldi bat gehiago, demokrazia eri dela. Nola ez? Presidenziarako edo legebiltzareko hautezkundeetan erdiak ez dute bozkatu, eta joan den igandian, eguneko berroita mazazpiak izan ziren. Heldu baita, kaxik herritaren iruetarik biek ez dutela bozkaldian parte hartu. Gogoetatzeko ere bada. Mila agazoin, mila estakuru, badira ez bozkatzeko Huguetarik bat, usua ipatua da gertatzen gertatzen autagaiak argaz gustokoak izaitia. Anitzetan autatzera behartuak dira naiz eta ez argaz gustukoa izan autagaia. Mainan ez bozkatuz beti bersenesku dugu autua gero giberetik kritika egiteko. Bozkatzeko eskubidea lortu zuten gure aitzinekoek hontsak gostarik eskubide bera eskatzen dugu gure egiaren gerua autatzeko. Baina parte hartze ezak badu beste gaitzik, gaitz larriagorik, jendeak eta gazteak, individualistak bilakatuak girela, gure buruaz, girela arduratzen, asolatzen, grinatzen. Bakoitzak berea baizik ez duikusten, herritargoa, la zitoenete, ikasi behargin oke gure eskoletan. Askida ikustea sindikatek elkartek alderdi politikoek duten oiartzun eta arrakasta eza. Jendea bere etxe edo apartemendu xokoan egoiten usatua da. Internet dutela solaskide, sasi solaskide, egan behar ginuke. Alta, goraipatu nahi nuke bizi bezalako mogimendua, jendartearen, izadiaren, munduaren etorkizunaz, biara arduratzen dena. Mogimendu eredugarria, txalogarria eta bidea argitzen diguna.